إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسرطه ونعوذ بالله من شرور وفي الصدى ومن سيئات أعمالنا من يهدي إلاه فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أنه محمدا أن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاطر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 e lëgjohësie në lipër në vetë më dharë një salikin. Një athër në Hodejfe ibn al-Yemar radhjallahu anëm. Se Hodejfe këlajnë par një personi edhe e djojët i të kërë mutër edhe për thashtë me lujtjën e ti o Allah shkëtërojë munafikët. Edhe i tëtë Hodejfe Po që e se Allah në të shkëtove munafikët, besimtarët kam për të ngellu në vendin e të të vetmuër. Po të besimtarët kam për të ngellu në vendin e të të vetmuër. Në lumi i mafë, i munafikëve. Për, për këta e sëve, për shkët se lumi në të të shumërë, mosë duke dhe gjatë, që ne të flasim për të gërë njërësishë, që Allah i më dërruar të mos në bejnë edhe për i tyre. Ti njojim citsit e tyre dhe të rrru me mi për e tyre citsive. Gjithashtu, ti njojim dhe citsit e të rrru me për e tyre njëre ze që kanë të citsit. Citsit e këti grupit ullët të cilët, vetë në fusën shërë dhe vesatë në omet e në istamë. Pa ne për zemë dhezër, mosë duket e shumë bisej dhe e për më në fikët. Sëpse Kurani ka fonur shumë gjafë o za Ka fonur Ma dje disa djetarë thonë Që nuk ka surën Kurani Për i surën dhe të më dinës Në zësilen nuk ka fonur Allah për mënafikët Qofë në mënyrë të drejt për drejt Ose në mënyrë indirekte Edhe sot Duhë të rëkojnë disa ajete Ma dje ajetet e surës E cilë ka zbitu me emërën e tyre Suri e me në fikë dhe E është në fletë rrufe Të cilë dhe ka vendonë Së rrëto në një burë me ti Që ajo të eksistoj të e të një gjukimit Mes njerëse Mes besim tarë Me që a ta të shohin rëte Edhe të shofin Se kushën të të sitë të këti grupit të ullët Që të ruhen për të të të të sitë dhe Që të ruhen për i zemrimit Allahus Sufënëra Taala Të ruhen për i ndënimi të ti dhe prejërbihën qëlletët bërtetës. Tëtë dheërë sëkërënë me fjëllimin e surës al-munafiqënë. Ida jëë eka al-munafiqënë që nëshëhëllu inëka la rasulë Allah. Wallahu i a'lemu inëka la rasulë Wallahu i a shëhëllu inë al-munafiqënë l-akadhibunë. Tërgërënë dheërë sëkërënë me fjëllimin e kësërëje që munafiqët shprejënë fjallëtë bu Ata e shpejnë në gojë që ata e në besimtara Por zemër e tyre e përgjën e shtronë gojën e tyre Edhe këta e trebër a i cili i di se shpa ka në zemër Allahu suhajnë wa ta'ale i cili i di se shpa ka është të kush në zemër e ti Edhe se sajtë vërtit i shkjallë e ti në përpudhjën e ati që ka në zemër Allahu madhurër të tëtë kër tëtë vinë të munafikët edhe të thonë që ti i dërgurë e pëndë. Të thonë që ti i dërgurë e pëndë. Dhe të dohe di shumëje që ti i dërgurë e ti. Por, munafikët janë gjenishtarë me përëtëndimi në tyre. Dhe të të dohe më dhukër, kër të të vinë munafikët dëshmëj, ataj gjenishtarë, jo janë gjenishtarë në aspekti që ti i e për po nuk i dërgurë e pëndë. Kjo është e vërtetë, i të ti i dëgurë e pëndë. Po ata i dhe i ështarë në pretendimi që pretendojnë se ata këtë dhe dëshmijë që e shprejnë në gojnë ka dhe në zemër. Ata nuk e ka të nëgjënë zemër fare, edhe pse e shprejnë në gojnë në tyre. Këta janë muna fikat. Që në jedin e farë në të dhe në lojnë më dhururë të si në tyre kërësore, disi një vejnë në tyre që kanë ata në dhe një të dhururë së tyre edhe në zemër së tyre. Postaj, alloj, tregohet se si ata mbohen prej besimtarve. Ma ata betimin vetë kota dhe betimin diesh ata. Dhe kjo është një pjesë e sensivë të munafikëve, që ata detohen nga Allahu me dhunë dhe me dijeshra. Yakhdifuna billahi ma qalu. Ata thonë motin nuk e kanë thënë. Uta qalu kelime e kufri u tafu baada islamihim. Po ata e tharën fjallën e kufri dhe ka nëhuar pas islamet i kishin. Gjithashtë nëse jëhvifu në billahi në kumë dhe ju betohen në Allahum, jëhvifu në billahi në tërdovë anëhum, betohen në oqën të knaqën i përtyre. Dhe në disa jetër e tërdovë në nërdovë në sërdovë që të betohen në Allahum dhe të betime të e përdovë në punë mbuluar pislikë dhe tyre të cilë të gajnë sheshë për parë dësiltare. Vetëm vetëm rrohtë në ajo jeni me qytetin ku jeni zgjatur. Betoj në rohtë që në lugën bos gjithë të keqë. Betoj në rohtë që në lugën mashtrojmë në një vietë në një bim keq kujt. Betoj në rohtë në muskullën ton, betoj në rohtë në shujët të Allahu subhane ve teala. Po ai më dhëruar të di shumë mirë se çfarë kanë ata në zemrat e tyre dhe çfarë shohin. Madje ai më dhëruar të drejton edhe prezantarëve me ato fjalët e tyrë që shprehin ata vetëm gjë këtyre se kush janë ata. I të këtu e imanohu në gjumëtën të në fësaddoan sëmili Allah. Allah dhe përta që ata i përdojnë me ti me dhe tyre si mbrojnë. Mbërë e për mësë dharë për së të të të të të të sheshëtë. Edhe përtaj i përmuën njëzë në rruda Allah, subhanu wa ta'ala. Illa më nësa e më kërë nëja mënumë, sa e keqe është punë që përpojnë ata. Allah i madhëroke gjëkuar për në bërën si të i të majhë një ka edhe për i ashtë të shfaqë si një dhjëka dhjetërën. Edhe tëse justifikime, të të të të në në në në në në njëri, në mund të në justifikime të parruashë më, parruash më për dhe gjetën e ti, të parruashë më për dhe gjetën e ti, par atë të të kaloi më dhurën nuk vlejnë, atë të kaloi suhova të ajarën nuk vlejnë 200 dhjën, për kundë rëzein dhe jetë nga raqë me i keshë Se Allah emadhuatな tërgun rrealitetin qe kan jetuar muna fikët edhe seshj kën fill Hobhuarata Thu Dhaleta ki bjallhune compañemanum, �me karena comfort צhe tu bi'a adha kulluddhi Fum lai c substantial Tërgun Allah emadhuar në të tajjet njettë frikh shme Sire këtë i frikës�지 gjithë be sinエkat Sire kanë frikë Allah nou adhruar në shki dasajnë të kim이랑 Allah kuTH tindu ju kimit Sa të aloha qëllu ma të qytët dhalik e bi enon amënurë kjo erët e kërëni sepse ata besuën që në në fjëllimisht kum me kefa me më pas më hlurë dhe kjo të rekonë që nuk është ushtë që personit jetë munafikë që e qenë munafikë që në fjëllimit sepse munafikët e rajnë një të shumëta sikur se besime është në gradët e ndryshme dhe gjithë mjëzit kënë gradët e vetë të besimit si pas kumë dhe të mjërë që bëjmë Edhe si pas t'i qedit që kanë, gjithashtu edhe munafikët kanë gratët e tyre që shkojnë për një gjehlem, gjithashtu për ty si pas kundës dhe si pas një jeti që kanë zemërti. Dikush me kësit i e tri, dhe e se shkojnë të munafikët më të më dhej që janë që futët, munafikët më të më dhej që kanë parë historia. Edhe munafikët nuk e në gjithisojnë. Disa fretyrë janë të nuhërë në hipogrizine tyre. Disa fretyrë janë si mad Në disa përtyre besuën fjëllimis përse më huan, Në disa përtyre të ishë më huan që në fjëllim, Dë këtu në dhuru, të rronë në, në në dhërën të në rronë, Në në rronë në rronë në rronë, Në në rronë në rronë në që në cilës fjëllimis besuën, Përsa e të më huan. Përmej, ku shë asë të gurur nere? Që i këmi thëm vetër dhe, dhe të nëse besuëm së leje sërë, Në kdo bëhë qësë kam të kuar të rrgjit në shumët e profetit sallallallahu alaihe sallam qëdë njëri për të njërë kështë e frikë për hipoklizis për betalatih e kështë e frikë hipoklizis e si mëse këtë frikë kuar një personë mundë që të hujë mësi dhe pas pa e kuptuar e mundan i nga besini dhalikë bi allum amën, mëthuwe kafër fërtu bi ala qërnubi im fëhëm, la jëfqahum qëtë ju vullëzë zëmën edhe të ose nuk e kuptoj që atë e bërë munafik, që të dy e të mund që bërë. Sëpse njeri ju gjithë më përveprime që a i bërë e ju sivitan dhe i dukër e ditë mjërave dhe në ti, por të ka dojë madhohua atë nuk vlendu lek. Për këta rësue, nuk është ku që munafiku të di dhe e ti që shë munafik, ka shumë në si që a i të munafik dhe e ti dhe dhe ti bërë besimtar, por me dhe e pra e ti që bërë e ide në hipokrisi. Pasetatë Allah, dhe i të regon profetit ti së nëmaj, së nëmë e besëntarëve që të bosmështohën për i më nëfiku i të regon nësë të cincit të jashme të tëre dhe doj dhe arajte të rogjimu ke e gjësamo të smalikonim ke emnehën fushumën në sëndën dhe fëtë kur ti i shikonët atë të përqenë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Jënë të pashën, fjallët e tyre e mështruese, shumë të bukërë, e lëkmërëcë, e gjithë në radhë, po të shikërështë të marim qafë. Kështu i kohen, profetis, këtun, të të mojë madhërë përfetisë, sallëmohë e sëllëm. Edhe këtu në më dhëmë nuk duhet që pësim tajët me të qafë për tyre. Mështruën në pame e jashme, në kolarisja, në dheshja, në krevja, në përdomosja, në pame në ty të bukër, në fjall po të shikoj vepat të tyre. Të nëse të shirojnë të shikojsh shikoj një përsa nëse ku e është a i kundit vërtetës, shikoj e atë të, të këvepat të ti dhe mos të për ashtrojnë fjallë të ti, se të se fjallë të monotivit e më të bukërës e fjallë të besimtarëve. Ma dje profetë i Salavari e se në këtë reguar, thotë i haditësat, besimtari, është fjallë pakë? Thotë, është fjallë pakë? Edhe ju luajton djunën e tij, ka të zgjalp pak më shumë ditë pasë të shëmundit pas së bukurës së botës, edhe ju luajton djunën e tij. Kurse mundërvidhu, është i pis djunën e tij dhe është i lloqët. I pis do të lloqët, di ka së bukurë shumë. Por shikoi ato të veprat e tyre që ti dallosh të kushem ata. Nikon e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, ka qeshur herë me të tesh për të dëlluar munafiqët. Pse? sepse e vërteta ishtë ajoj që të regonë të i dërguër e Allah u Salamon e Sëllit, dhe kushishtë i sinqertë të ishë shumë kohët të të vëllohë, se shërërdo është i dërguër e Allah të ishë e vërtet, edhe e mundën e nësak i ishë në nësaj, përkrahë e hipokrizisë o zërët hipokrizia. Kurse sotë, ma zekës profetisë, Salamon, Nisëllit, e profetisë nëllohë nësemen, fatkësia e tyre shëtë goma dhe me madhe, sepse ata dalin e në fesë, Ata dajnë sot me mërë të fesë, ma di hikje si burën më të mirë, ma di e ka nësat i fëtoj njerëzit, në atërë që përgëndojnë së të vërtet, edhe e quen të kundër të në të të të kotë, ma di e mundi të i përshkuet e ariqët të të të tëre me hipokrisi. Në kohë në profetët sëllënër e selle, ku ndërtu e gjëria e hipokritve e ronofikve panë gjemis kuba, ku ndërdoj profetët sëllër e Po sësë kush të urëdhëroj që të di që gjemi e munafikve. Ma të kush të gjykoj se kush e gjemi e munafikve, ku vetë munafikve të gërgjëmë një mbejë në tiri, një të profetës në në mbërës, edhe të rastën me gjuhën e tiri dhe, dhe të thonë hadiset e tiri dhe u të bëgën njerëtë që një e më i barën e kërte nësë. Kush? Vetëm se me mërshirin a Allah, ku a në në në dhërmër dëshonë të, të, darë, të por, por, ther, t Një dinja të në lepër dhe të të e se nuk ka mund të një monafik që të bëjë gjithë në vëllëve për të njëra. Po fundës i vëllëve të ti dhe, dhe, dhe të traohtojme, dhe të të mështërojmë, dhe të të kregojmë ku shështë e në të bëtët. Për të e mështërojmë, për një jashme dhe azbukurije e fjallëve, këta në të rëgëmë në më dhe ullëve të jente. Pasetë në të më dhe ullë të cilin e vendrës të mërë dhe më dhe që nuk është i vlefshëm pas gjërë, i mështë dhe mërë, ke allëhëm fushëbë në mësëllë më dhe. Ata jësë i drulli që i mështë dhe të mërë që nuk vlepë pas gjërë. Jehsebulle kulle sajë këtina lejhim, Ata më ndojë se shdo thiri që bradësh për në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Se, se psa ta kanë mjëzën në pësull pra nërë në gjithë sa heqë fitët për hipogrizili ose patohë e primët e cire ta dinë shumë mirë që venë nuk i bëjët pas e zotë Allah e madhur humën adhur fahdhur humë thotë këta e në armikë nuk thotë këta e në armikës nuk thotë këta e në armikës në më thomë në, në trajtën e pasquar armikë në mundër armikë që janë këta e në armikës ja thotë këta e thot në trajë të nëshqua për të regurë që armiku nëjë madhi musliman me këta janë, sepse këta janë amik i brëndshën të cili muslimani nuk e kuptun të, të se kush është, vetë të mse në në disa omendit vështira kërës provohet në shumë. Ka të regurë djetarët të fshirtë, se mësë njëjarës se luftë të sototit, ngrihet abdollaj blobi musenurit, i cili ngrihe që zhdo të gjumbalë, Ngrishe me së njerësve, edhe otho është e njerës e njështë qëma, o njerës, këjë ishi dërguen e otojtë, ka ardo për të tërguen të vërtetën, për ne endimojnë të mështetën i e nërë, edhe ngrimit vërtetit që ka sila i, edhe ureqë. Edhe kërë ngritë mështu të, të sohudit, mështu ndodhër të rëngjari që ndodhëm, Edhe këmër i të tretën e ështërisë dhe ila besimlar pandin, ila në barë, në ovele nuk ështëtira dhe doli hipofizia sheshtë, mas i dole gjithu përlarët e këti në shokët ti, umbit për sëri për talë për e njerëzë, për të fatë për e njerëzë. Edhe të herë rritën sahabë dhe e kamër për robër rritën, u luar mike Allah, e i ardhu Allah i shqis, u luar mike Allah se nuk të të të kondi të është të fjarë. Edhe të redil pë dua kaldua me koha të njerëzve, vetë prejave takon një sahabë ku po shkon. Dhe po i thotë, po i marr vetëm bashkëtu kum, po kështu kështu dhe i tregon. Dhe i thotë ku sahabi, shkon te profeti sallallahu alajhi dhe profeti sallallahu alajhi i ktoi falje për ty. Shpëtoi nuk dua të dua të profeti falje për mua dhe largohet. E për këtë lloj mëdhëruar thotë: "Wa idha atila lahum ta'alu yastawfi lakum rasulullah law lurqusa." Dhe kur thuat atyre i jeni që i dëgurë e rëtë në të fali, allo që i fërën ju, ata e këthejnë kokën. Lërë në rërë, se u më rajitë, u më jesud duë, në u më stëkbiru, dhe ti shikonë, atë të duke këfyër shpinën, me mendje madhësi. Dhe kjo është i presësilët më në fikëve, sepse ata në të vërdet, nuk besojnë në përime, ata nuk besojnë, ata personë vetëm me gobirën e dinjëje, këta janë rranjë, cilu në fik të sakave për atyre që vetëm vetës së besojnë, por nuk e dinë vetë se nuk janë besimtarë. Edhe i përsëritë atyre që tregon Allah kthureshje, cilësie me nimesis. Ku Zoti ai jep ndohunë. Ata nuk e pranojnë të dëgjojnë, sepse ata besojnë se ata nuk vërtet, sepse ata besojnë se ata janë të drejtë por këta asnjëherë nuk kemi nevojë të konfajë, nuk kemi nevojë të tkëncë, ne bëjmë më të mirë. Shua ta duhet të mbjën dhe pislikin e tyre dhe, nëndurë, dhe të përndurë se në duke bërtë mira, se për qësa dhe të theshe dhe përmoni pislikin e tyre dhe të që qërën të gjusë më të keqis tyre. Pas taj, sëtë allohi madhurua edhe të regonë, që ata në përse të fërshdojnë gjendin e tyre ka fali për ta edhe sikur të këkoni u fali për ta. Sëtë allohi madhurua, se vohu na lejme stafërë të um, lejme stafërë të um, lejme stafërë të Nësë është për tafërëllohë më dhëruarë, nësë është që këmë falje për tafërëllohë ametë, rësë nukë këmë falje, Allah nukë këmë falje atyre. Allah subhanu wa tafërë nukë falje gjënafët atyre, sepse ata e popullë fasikë, një është shëturë, një është prishër të cilëtër e endë i vëndë për përkishtë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Kërko fali për ta, fëtë allohë më dhurë në jetit në sënë të obë, ose nësë kërko fali për ta. Nëse ti kërko fali për ta, 7 dhjetë herë, ata nuk i falë Allah o subhanë të alë. Përsi në të i të regonë në mund të jetit? A ne i të regonë nëmi që në të shkoj dhe të falim gjenazën munafikëre? A ne i të regonë që në të shkoj dhe të imështesim munafikët? Apo ne i të regonë që në të ruë të ndyrija në të njëras paset e gëllonohi madhuruar një të si tjetër tyre përveshme në masis tyre humën ledhine e kulune këtë të mëdhuruar humën ledhine e kulune la të ufiku alamu në inda rësullin lahi ata i ufatu këtë këtë këtë e ratat të të të thonë më sfenzoni për profetës sëllonohen e sëllëm dhe për ata që janë rëhti berës atë të të shkondahar për të të e për që profetës salam dhe sërë kërë po të theeshe nga lufta i qurshën murejësia, në cilën shkërë për lufturën fisim benjë më stëllit. Kërë këthet, ndalën pësit arrojën një burimu. Edhe aty që ndodhën mos marveshën me në dy persona, një qurshë Gjahjah, Ibnu Sa'id el Gifari, ishe për një mëraqjërve, edhe tjetë i qurshë Sinari i Mlubobob, edhe ishe për nësarën. Edhe usur të dy, ndërkohë të të muhaqiri e zërë, o muhaqiri e jeni. Dëpër e nërë më e mëndimorit nëftem, kunder këti personë. Edhe të të të nësari ju, o e nësari e jeni, ndimorit. Edhe të të gjëmë përfitisë, sëllamadhe se dhe të thotë, lejër e një të thire se kjo është të thirja e ignorancës, është të thirja e ndyrë. E kjojë të thirja e ndyrë, thirja e në tila, si malet, për të në tjetrit, të të të t Atër kërë të gjëjtë këtë fjallë, Abdullah ibn Ubej i Museluli, i cili ishte koka edhe lëna hipokrizis në Medine, për në ti ishin njisa ësarë dhe për tyri ishte dhe zejtë në Arkëm, ishte dhe lo shëfogënë. Edhe kërë të gjëjtë edhe tha, Abdullah ibn Ubej i Museluli, koka më në fibe thakësho. A e bërë të me gjëjtë, a langushtu më mendë dhe në tonë? Thotë të nuk e gjëjtë shemënë, Nuk gjetet çemë nuk poshtatshëm për ne as për për prokurësit e Mekës, se sa fjala që ka thënë i parë, që thotë, "Shëndoshë qenin e tij që do të thaje." Kështu soi pisti, Allahu dënon xhehenëm. E pasoj vetë çon të bësi që të pa, "Nuk i fashu, nukë." Thotë, "Shikoni thonë po që se ju nuk do të ndihmoni Muhamedit, sheh ti, atë të dëshkonin një vend tjetër, jo vendit tuaj do të lini rehat." Humul ladine yaquluna la tumsikhu wala man inda rasulillah تاي كوتاتشي لوست مشتو زو با تشندت دغور موت ولله خزائن السماوات والارض ولله خزائن السماوات والارض ولكن للمنافقين لا يفقهون قول جيت مسويت شيبرتك ساندت الله سبحانه وتعالى برمونافيك دوك تيتلوجي اتا نزيزهم تش بيسنداروا مسلمزين في اللهوت ata nxjisin që besimtarët mund siatin për hirta e Allahut subhanuhu teala por t'janë vetë për hirta e saj që është një interes e tyre personale kjo është ditë e tyre sepse ata janë sepse ata janë koprat kopracia është një precizive më të ndëllaja më, dhaja, më të qartë te munafikëve sepse ata nuk besojnë në besonë, Allah sepse ata nuk besojnë shumbin në, në botë tjetër prandaj vetë tregojnë kopracë e të gjë tregullojmë dhurota jetë pastaj edhe mosul subhanallahu te tregon po ti quluna li rrejal ila medineti ne yxherjan dhe al azz minha al adhal ela taqul ne se dukteh ne medine do ta nxjerrin ata qe mukanar ata qe jesh nuk ushtruar tregon se mosul thot do ne bim se lut ofjal shepëti do u sa pa shallu kur tsem medine mukanar do nxjerrat ish me ushtruar do ne nxjerr muhajir te medina ne medine do te nxjerrin muhajir te medina Kshu Saha Abdullah ibn-Abih MusaRuli, a të shkod është dHANë që meatiqie gj ng disshtërë sh embokën ma si dhejottë e fjeruj të shkon da i të regoj Professor sallallahi intërë A të shkod a të shkode dhe kshut në sahab ibn-Abih MusaRuli. A tu i merëzidej Profetë Sallallemu, që dhe që ¨allehë nga u attempts, Profetë Sallallem i thodjetër rga të rga u Adanaut qurë dhanatu w të ndëllaroerte Urdhërro Arbadi ibn-u Bishrin e të ndihkoh menjadi gettin I thot profetis al sërem njohët se kam frikës të thonë njëzit që Muhammed i bre të shokët e ti. Tëpse njëzit e ti që e shumë rëfik. Edhe nuk a bërën dhe i veprim të dukshën i si li pjenë kundështim, që e dinë gjithë që kjo pjenë kundështimë për i me të installët. Për ndaj, fa nuk e për të gara, por të të lem dhe jesë të gjukojë Allahu për ta. Ate e ishkon na i me e zaburë bejim sëgurit sërëm që profete selim bërçte marrë vështë ze më t'i dhe ishkonя edhe i pë Becca e profete selim e podhe pashrë onor mo ke kamfëtru ahead ja pshe어도 e fjale për diajLes këthëm ure. Ate èil su te të këto loke fi l CPU e sjekovemara që gli disini, muscular allaut bërë d合ri Kenji tiesه, nuk t'i strawむ Vanguard allaut e ven dhe kujusmi hadhe e dих indërgë awet e used jeling, edhe drejer e dhërgër allaut dizot sot sheshin ushim books veri i nisur se ke uthur në moment që nuk niseshën të parë në momentin skushës së tyre ato provuesin për të dëgjuar se çfarë fshojon juani i thotë çfarë do të thotë da'atulllahu nabin sallallahu alejhi vesallam i thotë dhurollahu alti ti e më thonë dhe i jeni përshtruar ku dështi në këtë ditë tho dhurollahu altë tregoi buq me të se pashallahu pas së ditës ansarat e përpiqëshën për për dhe po për bënë plan për të vërtëmbritën e tyre e pandaj me ardhen të nda i ka mënduar se ti ka marë të t'i pushtetin pandaj dhe i sëllën të nëfame. Ate e mërë për deshe dhe dhja një i abdojë i më obibu sëllurit, të si nishe më sëllëtajnë një, edhe që ndërë në hymë në medinit, ku hymë njët njëzë me shpatën shveshur, edhe dhe dhe babaj ti, pasha Allah, më kepo të hymë në dhjë, dhe e se një e më i dërgu e allohës, se ti i më i pos edhe i thot Abdullah ibn Abim Museluri që farës në të kytë e limë edhe i thotë për nësër mëse dhe jore dhe frutët me dine kjo ishte Abdullah ibn Abim Museluri ko ka mëna fi këdhe këto në disa cinsitës e si e ka nëzbytu për të dhe për shokët të ti ata e në në mëdhejnë ata nuk e duhet më rëtetën ata nuk këllë nëvoj për të nëkuar fali dikush për të për të dhe për ta ata i mëzizi n Andere, atë e nëzit si njërëzit që të nërgohet në ndihmejës e e fesë, atë e njërëz të cilët e qërë e vetën e tërët lartë, nërse besimtare të qërët të mulet. Për këtër e syra të më dhurë, ka zbytë të të nëjësurë e i përta në të cilët të regonë të palarë dhe të tëre, nusë të më dhurë në më dhurë në të cilët të të të të të të të të të të të të të të t alhamdulillahu, salatu salamu, ala rasullillahu, ala ala, ala ala, salim, fami, jmaim. Më pasë Allahu më dhërnuar, masë të regojtën të të cizitë mon afikën të sure, të ciren e ka zbritur, po së qërishë për ta. Edhe e ka zbritur me imrën me tëre u drejtod në sëtarë të rëtet. Që ata të rruhen dhe mos vijen e të uri rranu dhe do thotë ai që i besuan, mos ju lëhëkëm pasuritë juaj, mos e fëmijët tuaj nga Zoti. Dhe ai që bën këtë, atë janë humbësit. O ju që jeni besuar, të mos ju përqendroni pasuri e lumja, familjen tuaj për jube, jube, prej, prej për kujtimin e Allahut. Dhe kush e bën këtë, nuk shqetësohet me dynjën dhe harron vëdimin e natës ku ta është kthyer si për të reguaj që aji cini e hadon Allahum aji do bëjt për mënafikë dhe shkakë për i eshtë, eshtë i publizisti kush është është është prekupimi i mahu me pasurin dhe me thmin dhe se njëri me haron Allahum dhe Allah i Madhur ka të reguaj jetë të jetëm të nëbëdhë për të reguaj që një për shkakëve që njëri ju bëjt për mënafikë është kharimi Allahut si shka trekuar, dhe dhe sure, të reguaj Allah i Madhur për mënafikët me jesurë e tjetërë në nësu e topë dhe, adon, dhe adon se çdo kupono pasurinë e tyre dhe në dyllian e tyre më filli tyre për këtë arsye të harrojnë vajë të gjithë për shkatrimin e tyre edhe roin e tyre të tolerandë nga munafiqë bash. Për këtë arsye, poojmë zgjedu besata që ata të luhen për një bukurësi dhe për shkajin e çënë bukurësi, edhe për çu shkaji që është që njeriu prekupohet aq shumë dunia sa i të harrojë Allahun e dhëruar. Sepse ozë Allah i më dhërë nga bërë të dunjarë së progë Se dunjarë e këpër para të e E shikonë atë Për dit Njetonë me të Përpiti e shpërta Kusë a bërë Këmërë ti nuk e shikonë Edhe përse ti e besonë Gjithashtu dhe bërë të në tjetë Dhe ti nuk e shikonë edhe finon një litë të këpërgëpur më aty që një shikon për ti të punon për të haron aty të të cilë i më këshkëmë në syfë për e shikon për të Allah, me zëmërëtë. Për të të rësërëllohën me dhëruohën me thëtë ku i desë se kjo që një shikon mund të haron aty të të të cilë i të shkohën. Pasaj i këshkëmë në allohë besitaj që ta të shpërëzën në allohë që të dalë nga të të cilë i përizisë Si kurse treguam ose kur qe hipokritet sonë sfenzoni, këtu treguam tkurë vëd besimtarë bash sfenzonë që bën besimtar vërtet. U aynfiqū min mā rasalnā ilayhim qabl ayātihim al-mawt. Sfenzoni pse asaj që kemi dhënë përpara se të vinë dënjë për ju vdekja. Fa'qūna laqūna ilā ājalin qarīb. Sfenzoni para se të vinë vdekja dhe atëherë të thonë një për ju subhāna وتعالى o zot më vonon edhe pak. Oli i afër Allahu nëse i dha gjuna, Allahu i mirë me atë që bëni. Po Allahu mëdhë i Allahu askënt, kur ti vi e xejti dhe Allahu mëdhëruar është i mirë me atë që veproni. Kto është kurësi që i jepon më të santave nëse dëshirojnë që ata të shfutojnë për hipokrizis, shpenzimi, kush shpenzon për Allahu më e rëndë hipokrizia, kush shpenzon rrugëto më të, ai kërkon vërtetë vërtetë vërtet për një prezencë më të ndjeshme ndaj që egzistojnë në faqën e dhejët, a i ka shuhet u zemrimi në Zotit, a i ka hapër portën e së zakas një për portën e gjëlletit, dhe Allah subhanu wa ta'ala jesë zëndësojnë të i personit që në dynja. Edhe së fëndi, Allah i më dhërua, dhe të qeshë dhe njëri në portën e vdekes. Në të portën e cilën, dhe hymë gjithë, dhe nëmbasaj nuk ka me sfora, por ka vetëm në gërërije të dëllimë nëse shqoblimë. Dhe përdejnë e së njemi të të njëra dhe mundësime e është dhëmë që ne të shkenzojnë me tjapër nukëtë Allahu Zuhanoj Ta'ala që të ngërën për islamër, atër tjapër që të të të nukitëm kërlesin e ti, të japër për të ruaj të në vetët tonë, për të ruaj të në besimin tonë që më së vëmën si Nusallallohu alaihi wa sallam, ata vepratoj që sinë dupendojnë në, në momentet e fundit jetës, jasë gjukë e këti në madhurë, të jetës, para se u ikojmë këtu në dunjë. Nusallallohu alaihi wa sallam, ata vepratoj që shme zërvu të Allahut. Nusallallahu subhanahu wa taala marrua në buzimia, marrua në hipëritë të sinë. Nusallallahu subhanahu wa taala, na përdorin ne në mbitin e festi, mira, pesimtar, në mbitin e të dhënë punëra, apo në bashkëpunë të sëmtar në botën tjetër. Nusallallohu alaihi wa sallam, ata vepratoj që ndihmojnë, dashurzojnë Edhe bëjë shembull i lart për vitin e fesë të bashkëngjitur me mirë të gjithëve